Eremuko amaika orzendegiak irekiak dira gaur egun, baina beti amaik asleko muga orrekin. Pestalde amikuset asiberuako zerbitzu etxeak publikoa resibitzen asidira, naiz eta lehen esten duten itzordua kartzea, liburu eta mediateka gehienak ere idekiak dira, baina gehienek oraino publikorik ez dute resibitzen, eta oraino publikoari etxeak direnetan, baionako erien asurantzakutsa, familien laguntzakutsa, polanplua edo zerken zentroa, horien internet edo telefono bidez egiten dira kontaktuak, baina baita ere aixialdigu, Igerilekoak bidasun eta maoleko gaztelua, didam erakustokia, istuiz eta sarako lezea katibidez, kanbokoa naga, miagitzeko akuarioa doa igurako aizialdi zentroak progresiboki irekiko dute gehienek ekainaren bian.